Зі щоденника Мей Кім, молодої викладачки корейської мови для іноземців. 21 травня, понеділок. Підсунута картка з назвою моїх курсів спрацювала. Вона потрапила в мою групу. Тобто не тільки в мою, а й старого, звісно, старий її причарував. Він завжди верзнека казна, що постійно бреше, але виглядає надзвичайно переконливим, і всі його люблять. Я помітила, що він завжди тримає руки в кишенях, ховає там свої жести. Всі знають, що жести викривають брехунів, тому старий підстраховується. Не думаю, що він їй сподобався зовні. Для неї він за старий. Хоча я не знаю, які чоловіки їй подобаються. Ще не знаю. Я намагалася з'ясувати це під час обідньої перерви, коли мова зайшла про симпатію, але вона відреагувала якимось жартом, який я не зовсім зрозуміла. Мені зовсім не сподобалося, що вона віддала перевагу старому, а не мені. Же так очевидно, що старий бреше, що він погано викладає, що йому цікаві не учні, а лише власні побрихеньки. Чому люди, котрі брешуть, набагато цікавіші за чесних людей? Мені бракує знань, щоб зробити правильні висновки. Може й собі збрехати, але мене викривали відразу, коли я пробувала брехати в дитинстві, тому й зараз нічого не вийде, адже не маю хисту до брехні. Натомість я вирішила записатися на курси підвищення мовної кваліфікації. Якщо не буду розуміти її жартів, то як я зможу зрозуміти її? Сьогодні надзвичайна спека. У неї була смішна парасолька, яскрава жовта, шовкова. Волога задуха перетворила цей аркуш у напружене пташине крило. То ти злітаєш?